A fost odată o babă care avea trei feciori înalt și voinici ca brazi, dar slab de minte pentru a nu răsplăti feciorii de pe lângă ea, bătrâna dură încă două case alăturate, una în dreapta și alta în stânga celei bătrânești, și nu o rândui nimic pentru împărțeală până oh, oh, după moartea ei. Râdea inima babii de bucurie când se gândea numai cât de fericitare să fie ajustat de feciori și mângâiată de viitoarele noilor. Tus trei feciorii babei umblau în cărăușie și câștigau o mulțime de bani. Pe cel mare îl însurăm mai întâi după placul ei, cu o fată uscățivă și supusă. Și început soacra să conducă noua gospodărie. iată ce m-am gândit eu noră că poți lucra. Da, mamă. Până mâine dimineață da. să termine aste puioare de câine da, de tors. Penele astea de găină de curățat mm -hmm. și mălaiul de pisat. Mălai. Așa, că eu mă las să mă odihnesc puțin. Că mi-a trecut nos oboseala cu nunta voastră. Da, Da, tu să știi da? că eu dormie iepurește. Cum adică? Că pe lângă iși doi ochi mai am unul la ceafă care și-a de pururea deschis cu care văd zi și noapte tot ce se întâmplă în casă. Tot! Da. Ai înțeles ce se-a încurs? Da. Da, oh. Numai că... Aș vrea ceva de mâncare. De mâncare? Da. De mâncare. Uite o ceapă, un usturoi, uite și o bucată de mămăligă rece acolo pe poliță. Oh. Sunt destule pentru o nevastă tânără ca tine. Da. Laptele, brânza, untul și ouăle le vom duce la târg ca să facem ceva parale. Hai, hai, hai acolo la treabă, fată dragă. Eu mă duc să mă odihnesc puțin. Eu nu mai pot. Și așa muncii, biata noră, noapte și zi, zi și noapte după voința soacrei sale. Nu trecu multă vreme și baba își căsătorește și feciorul cel mijlociu cu o fată după chipul și asemănarea celui din tâi, foc de halnică. După nuntă, feciorii se duc iar în cărăușie și nurorile rămân cu soacra acasă. Uite, uite, vedeți fetelor ce aveți de muncit în ceasurile lungi de așteptare da, până mâncă, la, mâncă. la întoarcerea feciorilor mei acasă. Da. Așa! Trebuie să dați zor și să rostuiți totul. O să și nu cumva să adormeți. Să văd! Da. Vă văd cu ochiul meu cel veșnic treaz. Da. Eu. Eu mă duc să-mi odihnesc mădularele bătrânele. Prea bine, mă, mă, muncă. mă muncă, Așa mă o să facem. Să rumână, mă muncă. Dar, într-o bună zi, îi aduce și feciorul cel mic o noră în casă. Bătrânei nu-i prea plăcut noua noră, dar de voi, de nevoi, nunta se făcu și pace bună. După nuntă, feciul se duc iară treaba lor și nurorile rămaseră cu soaca acasă. Baba le dădu de lucru ca de obicei cu măsură la fiecare și, cum venea seara, se ducea iar din nou la culcare după obicei. Cele două nurori, văzând pe cea mai tânără codindu-se la treabă, îi ziseră. Ascultă, serioară, nu te mai codi, că mămoca ne vede tot ce facem, să știi? Și tare se mai supără dacă nu rostuim toate cum ne-a spus la culcare. Eu o văd că doarme. Mai, păi, ce fel de treabă asta? Noi să lucrăm și ea să doarmă? Și mine! Nu te uita că-ți Mă Mamă care la ceapă un ochi. Un ochi ne adormit. Da. Cu care ne păzește. Și apoi tu nu știi cine-i mamă. Un ochi? Da. La ceapă? Da. Care. Cum? Păi cum vede tot? <laughs> <laughs> Hai, da, de Mai bine o pregătit ceva, de e să-mi bucăm ceva. A, ce să gătim noi, fetelor? iar răbdări prăjite, dragă cum ca altele nu-s. Ia dacă ești plămândăr, ia și tu o bucată de mamalică din colțar și niște ceapă și mănâncă. Ceapă cu mamălică? Da. Ha-ha, dar păi ne-am de deamul meu n-am mâncat așa bucate. da ce? Chilanina nu e în pot? Unț, nu-i? Ouă, nu-i? sunt, sunt, dar toate sale Hehe! Eu cred că tot ce am muchi e și al nostru. Hai, și ce al nostru e și al ei. Mine. Fetelor, fetelor, fetelor, voi lucrați că eu mă duc să pregătesc ceva de-ale gurii. Așa, ceva mai, mai omenești. Și acum vă chem și pe voi. Doamne, da ce vorbeți ies din gură? Fai, vrei să ne aprindem paie în cap, să ne papa din casă? Lasă, n-aveți voi grijă să dați vina pe mine și să mă lăsați să vorbesc eu cu ea. Pentru toate. Păi, dragă cum mă tu cum știi, tu numai... cum știi da. nu mai știi, nu ne baci pe noi în gura da, mărătă. Da, da. Hai, fetelor, tăceți, gura te tă vă meargă, că nu-i bună pacea și mi-i tare, dragă gâlceava, cu așa soacră. Hai, hai, și nu trecu niciun ceas... Și un cuptor de plăcinte, câțiva pui, părjoliți în înfigare și prăjiți în muntă, o de brânză cu smântână și măringuță, erau gata. Ah, hai, fetelor, Hai, mâncați bine și pe domnul lăudat! Eu mă repet până în pivniță să-ți aduc o cană cu vin, ca să meargă bucata astea mai bine. De ce să ne tăturăm? Da. Că multă foame a mai făcut în, în casa babe. Mm, ai ce bun e! e Iaca! Iaca și vinul! Așa! Să ne dezlege limbile! Ia ține, ține, să-ți tornă mai țită curată! Așa și tine! Hai tine. noroc! Să-ți istimă? Să-ți istimă în sanatata bărbaților noștri? Și pentru serătatea noastră. Rătea bună Dumnezeu, numai bine! Hai, fratele lor! Ia hai să-i zicem și-o cântare, babei! Ce cântare? Ce cântare? Ia hai, cântați cu mine! Hai! Soacră, soacră, soacră, soacră, de te-ai coace cât te-ai coace, dulce tot nu te -ai mai face, de te-ai coace toată toamna, doamnă, ești mai acră decât coarna, de te-ai coace un an și o vară, tot ești acră și amară, ești afară ca o pară, intră în casă ca o coastă, Și în ca un joc. Ce-i ticăloșia asta? Ha! Da, cine, bine, mamuca! nu știi că au venit ca și muca pe aici și le-am făcut ceva bucate, știi? Le-am scos, ă, le-am scos o cană cu vin și de aceea ne-am spădat și noi o leaca. Ia chiar mai din s-au dus pe la casele lor. Ha! și m-au văzut cu scrie că dormeam. Da, păi cum să nu te vadă, a, mamucă? Cum ea. să nu te vadă? și de ce nu m-aţi culat? Da, păi de. Da, de. Fetele-a au spus că dumneavoastră aveţi tot și, și de aceea m-am gândit că ești mânioasă pe ca și pe mamuca de la te scoli. A, a, și a, ei erau așa de mâhniți de nu le-a mâncarea. A, e, gata! Lasă că vă arăt eu vod de acu o să vedeți voi! Să mai faceți voi mie necaz și pagubă în ce, ce face, -i? Ce -i face cu cum natelor, cum natelor, Nu putem trăi în casa asta dacă nu scăpăm de, de hârca noastră de soacră. U, u, u, u. să faceți? Cum voi învăța eu? Păi ce, ce, ce? Ia să dăm buzna în casa babei la noapte și să o speriem în fel și chip până și-o da duhul. Păi, da, când uh, vor veni bărbații noștri, ce-o ce zice? Ce zice. Nu? He, atunci, voi să tăceți. Am să vorbesc eu cu ei. Păi, așa facem, Să mi te vezi cele trecunuror urorilor prin cap. În noaptea următoare se puserea de speriară pe babă cu tot felul de stafii cu umbre prin casă și urlete până când bătrâna își pierdu cumpătul așa hal, de luă graiul. Și rămas pe soacră cu toate spaimele astea de nu mai putut să miște picioarele și pe zice trecea era tot mai rău de căzul la pat. Și iată că într-un amur se au venit niște căruțe. Bărbații lor se întorceau acasă. Nevestele le-au ieșit în întâmpinare la poartă, începând a-i lua cu vorba și a-i dezmierda care de care e mai măgulitor. face, Mamuca? Ce face? Ah, mamuca Unde-i? unde e unde Mamuca? Ah, mamuca este... Ah, mamuca, ah, mamuca, ah, mamuca, ah, mamuca! nu face bine! Are de gând să în ne-l lase, sărmana! Oh, ia! Sunt vreo 5 șate zile, da, șate zile de când a fost cu vitei, l-a păscut și un vânt rău, nu-i așa fetă? Da! Un vânt și rău eu. pe se a dat peste gânta, Tace la fai! Hai de grabă în casă! Taci-mă! Taci-mă pomzate! Te-a înmarat! Cum? Dar ce semne ne face? Cum? Nu te zici ce vrea, Mămânca? Nu! Ce vrea? Ah, iata, Mămâncă! Lasă cu limbă de moarte ca fratele cel mare să ia... Locul și casa cea dinspre răsărit. Ia staţi, ia staţi ce mijlociu, cea dinspre apus. Iar noi, mezinii, să rămânem aici, în casa bătrânească. <laughs> Soacra muri chiar în acea zi și nurorile despletite oboceau de tot satul. Oamenii nu mai văzuseră așa durere la pierderea unei soacă de când îi ține amintea. Apoi o îngropară cu cinste mare și toate femeile din sat și de primeleagurile vecine nu vorbeau decât despre soacra cu trei nurori și ziceau, ferice de dânsa că a murit, că știu care cine o oboci.